בעזרת השם, ספר המידות, המשך, עוד תקוף, כללה. על ידי הקללות באה ולות חס ושלום. אין אדם רשאי לקלל, אלא אם כן יכול לראות הדורות שיצאו ממנו. אל תהיה קללת אדיוט קלה בעיניך. הקללות הולכים אחר הכוונה. לפעמים נתקיים קללת הצדיק כל ימי חייו ולא לאחר מותו. סוף שקללת חינם ישוב על המקלל. קללת חכם אפילו בחינם ואפילו על תנאי באה. אפילו נוכרי המברך את ישראל מתברך. חלק שני אדם הרגיל בקללות הוא מעולם התוהו, וכן להפך הרגיל בברכה הוא מעולם התיקון. על ידי החקירות בעולם התוהו, היינו, מה למעלה, מה למטה וכולי על ידי זה גורם קללה, והשומר את עצמו מחקירות האלו גורם ברכה. הרגיל בקללה על ידי זה לא יהיה לו בגדים על שבת. אין כורח הקללה חל על מיוחס. על ידי שימוש הצדיק באה חירות ונתבטל הקללות. על ידי משא ומתן באמונה נתבטלים הקללות. כשאדם מקלל לחברו בשעת חרדה, מזיק לו הקללה מאוד. השלמה יש כוח ביד הצדיק לקלל את האדם שלא יהיו לו בנים הגונים. על ידי חנופה תהיה בזוי בין האומות והאומות יקללו אותך ויקצפו עליך. על ידי שבועות וקללות באים מחשבות רעות. שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות וכו', ומי שאשתו מקללתו בפניו. גדול כוח המעשר שמהפך הקללה לברכה. כשהצדיק נפטר, אזי לקותא בא לפי מידתו שנהג. המוני ההלכה מתלמידו, אפילו עוברין שבמי אימם מקללים אותו. קליפה אותיות עתה מכניעים את הקליפות. שמירה ליולדת ש... שתכתוב על כלף פסוק השם רמה ידך בל יחזיון. בחורבות קליפות שכיחים. הנר מכניע שליטת הקליפות. מזלו של אדם שומר את האדם מלהיות ניזוק. השבעה קולות שאמר דוד על המים בדיבורן מכניעין הרוח רעה. מזיקין מצוין בבורות כמו שמצוין בשדות. מקום שאין בני אדם מצוין שכיחים שם שדים אפילו ביום, אבל בהיר אפילו בלילה לא חי שינן. לצד צפון השדים נגילים לבני אדם מאוד. <coughs> סגולה להכריח, להבריח רוח אטומה לקרות פרשת נוח. <coughs> כשמדבר עם רשע, על ידי הבל פיו נתגשם. חלק שני, יש שדים שמצויים בבתים, שהם מקלקלים השלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית. ועיקר הבית הוא האישה, כי ביתו זו אשתו, ועל כן על פי רוב עיקר הקטטות ממנה. ולפעמים נאחזים בשאר בני הבית, ועל ידי זה נעשים הקטטות ומריבות כנ"ל. ועל ידי זה באים מסורים על בני הבית. בזה מפורש בפסוק, בתיהם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 כשאיש ואישה רוחצים ידיהם ונותנים צדקה קודם התשמיש, בזה הם מסירים את רוח הטומאה מהילדים שהם מולידים. בית שאין דרים בו, היזהר מלהיכנס בתוכו כי הוא מקום שדים. מי שמחמיר לאחרים ומקל לעצמו ואומר על מה שלא שמע ששמע, על ידי זה אינו זוכה לראות ביופי המלך, כי הקליפה של אדום שיראה רעה, רע, מחשיך מאור עיניו מלהסתכל ביופי פני המלך. <coughs> מי שסערותיו מרובין שלא על פי הטבע, זה עלול לנזקים הרבה ולפגעים רעים מהסטרה אחר שיקרא פרשה שקוראים ביום כיפור. מי שאין יכול ללמוד כי אין לו פנאי ולומד בשבת וראש חודש, בזה הוא מעציר את רוח הטומאה. בשעה שהתלמיד בא לשמוע תורה מפי הרב, אזי גם הרעש של התלמיד, היינו הקליפות שנבירו על ידי הרעש שלו, באים גם כן לשמוע. אבל על ידי שכל תלמיד אינו שומע אלא שייך לנשמתו, על ידי זה בורחים הקליפות ואינם יכולים לשמוע. אבל יש קליפה דקה שהיא קרובה לקדושה, והיא אינה בורחת, אלא כשיש בתורה ישועת ישראל, אזי היא גם כן בורחת. במקום מריבה, שם השטן. על ידי הוצאת זר לבטלה בורא קליפות המתלבשים בבני אדם, מתנגדים וחולקים עליו ועושים לו איסורים. ניאוף בא על ידי התעסקות בשמות הטומאה. יש רשע שמצליח, וכשרודף את הצדיק, אזי הקליפות בעצמם נוקמים ממנו. קנאה כשיתבטל הקנאה, אזי יהיה קיבוץ גלויות. על ידי קנאה, בה שרפה. על ידי קנאה, בה שפיכות דמים. על ידי קנאה במעון חברו, נעשה שוטה. על ידי ביאתך לצדיק, יתבטל ממך הקנאה. על ידי קנאה, עצמותיו מרכיבין. השום מוציא הקנאה. דפרה הקנאה מחריב ביתו. על ידי קנאה בת שישות כוח. השלמה. על ידי קנאה האדם נופל מאמונתו. מי ששומר את עצמו מלעבור הלא תחמוד, על ידי זה ניצול מכעס ומגאווה ומחסרון אמונה הבא על ידי כעס וגאווה. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמקנאים לכבודו, על ידי זה משיב חרון אפו. על ידי קנאה בא לכעס. כל שיש לו קנאה על חברו ודומם, הקדוש ברוך הוא עושה לו דין. על ידי קנאה נופל ממדרגתו. על ידי קנאה אינו הולך בדרך אחד, לפעמים מתפלל בהתלהבות ולומד בהתמדה, ולפעמים התפילה והלימוד עליו כמסע. מה שספרים קדושים של צדיקים, כגון כמה ספרים של תנאים וקדמונים, שנאבדו ונשכחו, הוא טובה לעולם, כי על ידי זה נתבטל קנאה ושנאה בין לאשתו הכשרים המתנהגים בקדושה. קרי קרי בא על ידי דיבור מזנות גם על ידי שנפל מאמונתו. מי שמוציא קרי, לסוף הולך עירום. על ידי עצבות רואה קרי. מי שנזהר לאכול משאלת חכם, הוא ניצול מטומאת קרי. אין לו לאדם לאכול על שולחן הצדיק קודם שטבע לקריו. תשמח בטוב שבא על הצדיקים, וזה תיקון לקרי. על ידי הליצנות בא לטומאת קרי. קרי בא מקלות ראש. קרי בא על ידי אכילת שום וביצים. גם על ידי דברים בטלים וניבול פה. חלק שני, השכרות גורם גלות, גם גורם הוצאת זרע לבטלה. הביזיונות באים על ידי קרי. הדיבור שאדם מדבר בחצי דיבור, שאין הוא מוציא אותיות הדיבור יפה יפה, זה בחינה כמו בחינת קרי. הבנים מתים חס ושלום על ידי ראיית קרי. תיקון גדול למקרה חס ושלום, לומר אלו עשרה קפיטל תהילים באותו היום שקרה לו חס ושלום, ואלו הן טז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, קוף צ"ק, ק"א, קל"ז, ק"נ. ותדע נאמנה, שאלו עשרה קפיטל מסוגלים מאוד מאוד לתיקון עוון זה, והנזהר בזה לומר אותם כנ"ל, אין צריך להתיירא עוד כלל. כי בוודאי יתוקן בזה, קיים תיקון גדול מאוד. השלמה, כשנופל מאמונה, בא לידי קרי. הגוזר את חברו על ידי זה מטמעין אותו בטומאת קרי. ביותר צריך להיזהר לטבול לקריו בימי עומר. קישוי לילד <קישוי ללד> אישה שאוכלת צנון בייבורה, תלד בקישוי. אישה שהיא מקשה לילד, סגולה שתיתן לה לשתות מים משבעה בארות. גם בניה לא יהיו עמה בבית. גם תלחש לה באוזנה אותיות של שם סג. גם מיטתה לא תעמוד במערב ובדרום. גם תתלה על צווארה ממעור הנשאר. גם תלחש לה באוזנה אותיות פ ו ע ה. השלמה סגולה למקשה ללד שתתלה על צווארה מפתח של הבית עלמין. על ידי הכעס אישה מקשה ללד. תפוחים מסוגלים למקשה ללד. סגולה למקשה ללד שתרחץ ביין מלפניה או מאחריה. הרחקת הרשעים כשהצדיק בא לבית הרשע הבית נתברך ודווקא שהבית מזומן לברכה. הרחק מרשעים כדי שלא תתאפס בעונשם. בשביל איבה מראין איזה קרבות לרשעים. לפעמים כשעושים נזה טובה לרשע גמור, בזה עושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אסור לספר בשבחן, אבל מקום שיבוא משבחן שבח לצדיק, מותר לספר קצת. מי שמלמד זכות על רשע, גם הוא נקרא רשע. אפילו עושה איזוהו דבר כדת וכדין, אין אנו סומכין עליו. מי שערב בעד רשע, נופל לידי תאוות ניאוף, גם נופל לחולשה. רשע ששכח את השם יתבהך לגמרי, בידוע שלא יצא ממנו זרע כשר. כשנופל שונאו של הקדוש ברוך הוא בידך, אל תרחמו. כשלא תחבר את עצמך לשקרנים הידועים לך, על ידי זה תזכה להבין את הצבועים. מי ששונא את המסיתים, בוודאי לא ידבק בו דבריהם. על ידי לימוד תורה נעשה ריחוק בין הרשעים המקורבים. מי שמרחק את עצמו מרשעים, הקדוש ברוך הוא עושה לו ישועה. הפיזור שיש בין הרשעים הוא סימן לישועה. תרחיק מלדור בבית שדר בו רשע. אל תדבר עם המסיתים אפילו להוכיחם ולקרבם. התחברות רשעים מזיק לעבודת השם מטבח. נאה מתקבל לקדושי השם שיעשו מסך ומגן עד שממנו יברח כל איש מציק ורשע. חלק שני, מי שאינו מבין רשעת הרשעים הצבועים, הוא מתועב. הצבועים גורמים כאב עיניים להמון עם התועים בם. צריך אדם לשמור את עצמו מלנשק את עצמו עם רשעים, כי על ידי נשיקה נעשה ביניהם התקשרות גם לאחר מיתה. יש בני אדם שהם מינים ואפיקורסים גדולים, אבל הם אינם מגלים אפיקורסות, ואין בן אדם יודע לשמור את עצמו. אבל על ידי מידת הצניעות אדם ניצול מאלו האפיקורסים. הרשעים אינם מבלבלים אותנו מעבודתנו בעבירות שעוברים, כמו שמבלבלים אותנו במצוות שהם עושים. בשביל זה גוי של שבת חייב מיתה. השלמה, מפני מה התחייבו ישראל כליה מפני שנהנו מסעודה של אותו רשע? מצווה לפרסם את הרשעים. בעל עבירה מותר לביישו ולעונו בדברים. על ידי זהירה מליתן תקיעת כף יזכה למידת הביטחון, גם על ידי שלא יתחבר עם רשעים. עני שהרשע רודף אותו, תדע שהעני הוא בעל גאווה. כשאיזה הוא רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזו סברה בפוסקים, גם דברי הדיינים אינם נשמעים באוזני הבעלי דינים. מי שמורה דרך הטוב לרשעים, הקדוש ברוך הוא מצדיק אותו בדין. לפעמים הקדוש ברוך הוא מפיל את הרשע לאיזו הוא צרה כדי שילך אצל הצדיק ויבקשו להתפלל עליו. כשרוצים לנשא איזה צדיק ולפרסם אותו, אזי הקדוש ברוך הוא שולח מחלוקת בין הרשעים. אדם כשר צריך להקטין עצמו כשרואה ממשלת הרשע. אישה ששנואים מעשה רשעים בעיניה על ידי זה נפקדת. מותר להחניף לרשעים בעולם הזה. אדם שהוא בחשיבות אין צריך לבזותו אף על פי שהוא רשע. כשהרשע אומר תורה, תדע שהוא מכשיל אותם השומעים תורתו. אסור ללמד את הרשע דבר פלא. גדול יכול ללמוד מרשע, אבל קטן לא. הספר שאדם רשע למד ממנו, אל תלמד ממנו כי האותיות הם ירשיעו אותך. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחזק לב הרשעים כנגד הצדיקים במריבה כדי שיהיה להם מפלה. הקורא לחברו רשע רשאי לרד לתוך אומנותו ולמעט מזונותיו עד שליש. דעתו של הקדוש ברוך הוא נוטה תמיד אחר הרוב, אבל אם הרוב הם רשעים, אין דעתו נוטה אחריהם. מי שיש בידו למחות ברשעים ולא מיכה, כאילו הוא עושה הרע. אין להתפלל על שום אדם שימות, אפילו על מין, כי יותר טוב להרוג אותם, אותם בידי אדם ולא בידי שמיים. אל תתגרה ברשע, כל שכן ברשע שהשעה משחקת לו. מי שיורד לפרנסת חברו נקרא רשע. אסור למסור אפילו את הרשע להריגה. מי שהוא ערב בעד רשע נעשה נואף. כשאדם מתפלל במניין שיש שם רשעים, לפעמים הם משליכים אותו למטה, והסגולל הזה שיגביה ידיו למעלה בשעת התפילה. מה שהצדיק מקבל ממון מהרשע אף על פי שזה הממון הוא ספק גזל, אף על פי כן מותר לקבל ממנו כדי שלא יקבל הרשע לעצמו איזה תלמיד חכם רשע ויאמר עליו שהוא צדיק וייתן לו הממון ויחלוק על הצדיק האמת. מי שאין במעלות הצדקות וגם אין לו זכות תבות ורוצה לקרב את פני האדם לעבודת, לעבודת השם יתברך ישמור את עצמו מניסיונות ובפרט שלא יתקנאו בו הרשעים. כשרשע מעז בפני ישר אין זה אלא כדי שהישר יפשפש במעשיו על ידי עזות מותר לכרותו רשע ומותר לשונאו. בשעה שבה פחד הרשע בידוע שבזה השעה הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק את אהבתו. מי שיש לו די סיפוקו ואף על פי כן אינו ראה בעניים שבאים ופושטים ידיהם שייתן להם, גם מי שנותן על מחצית שכר והם עמלים ומביאים לו מחציתו, וכשרואה שהם מרוויחים ויש להם פרנסתם די סיפוקם ומצר על זה, כי אינו ראה עליו נתקיים הנבואה הנכתב אחר פסוק במלוא צפקו יצר לו עד זה חלק אדם רשע. מקבלים מתנות מרשעים כדי שיחזרו בתשובה. הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון נקרא רשע. כשיש רשע בבית אזי נסתלק מהצדיק מעיין התורה. כל טובתן של רשעים רעה אצל הצדיקים. מי שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע. כשרשע עושה איזה הוא ראה, הוא בא להצדיק ושואל ממנו אם יפה עשה, מותר לומר לו יפה עשית כדי להציל את נפשו. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. יש רשע שהוא בוש לכפור בצדיק עצמו ומדבר רעות על אלו שהם תחת הצדיק. רשע שעשה חטאים רבים תקנתו שיהיה פעולותיו לחיות את הצדיק.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 ולפי שמיכתם כן יכול להחזיר את הרשעים בתשובה. על ידי שבח שמשבחים את הצדיקים, מפילים את הרשעים נפילה גדולה. מי שאומר על הצדיק שהוא רשע ועל הרשע שהוא צדיק, על ידי זה ייפול לחולשה, גם על ידי זה חמה ולבנה נלקין. לפעמים הצדיק מתבייש לבקש מהקדוש ברוך הוא על צערו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא צער כזה על רשע, בכדי שהרשע יבוא ויבקש ממנו שיתפלל עליו. על ידי זה ניצול גם הצדיק מצערו. יש רשע שמצליח וכשרודף את הצדיק הזה הקליפות בעצמם נוקמים ממנו. כשהצדיק נתעשר על ידי זה הרשעים חוזרים בתשובה. כשמדבר עם רשע על ידי זה הבל פיו נתגשם. כשאתה רואה שהרשע בפתע פתאום הוא שוחק, בידוע שנפל לו איזה עצה עבירה. על ידי שיש שלום בין הרשעים, על ידי זה יש להם כל טוב. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה שלום בין ישראל על ידי הרשעים. על ידי השוחטים הרשעים המאכילים טרפות הגזלות נתרבה בעולם. מי שאינו יכול לבטל את העץ הרע על ידי המשחט אותו לבית המדרש, ידע שעדיין ברשעתו קיים. כשישראל מתענין, אין נענין עד שיהיו רשעים באגודה. צריך לכפות את הרשעים בכפיית ממון שיחזרו בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא מעניש איזה רשש יודע בו שלא יעשה עוד תשובה, והצדיק מתפלל עליו יותר מדי, על ידי זה הוא נענש. רחמנות מי שמרחם על עניים זוכה לרעות בנחמות השם יתברך. גם מנצח תמיד. כשאין רחמנות, אזי רעב בא לעולם. גם גזלות נתרבה. מי שמתפלל בכוח זוכה לרחם על עניים. מי שאין לו רחמנות נשתגע. מי שמשלם טובה תחת רעה מאריך ימים ושנים. על ידי הרחמנות התבטל ממך תאוות. כשאתה רואה שאחיך בצער ואין אתה עוזר לו, כאילו אתה עשית לו הרעה. הרואה חברו בצער צריך שיבקש עליו רחמים. על ידי בקשת הרחמים זוכה לעשות שידוכים טובים הגונים. הדן את בני אדם לכף זכות, יזכה לקבל את המועדים כנכון. חלק שני, בשביל שאין מבקשים מרחמים על חברו, על ידי זה נופל לתפיסה, ותיקון לתפיסה שיפרנס איזהו בעלי חיים. כאב השיניים בא על ידי אכזריות על בעלי חיים. סגולה להסיר העצבות על ידי הרחמנות. צריך לשמור את עצמו מלצער את בעלי חיים, כי יזיק לו. השלמה, מי שכלב נשכו, בידוע שרחמי שמיים מסולקים ממנו. מי שאין לו רחמנות על בניו, בידוע שאין לו חלק בשכל דקדושה. פעמים הקדוש ברוך הוא מביא על האדם דברים כדי שיבין מהדברים רחמנותו ואלוקותו יתברך. מי שמשלמים לו רעה תחת טובה, הקדוש מאחם עליו ונותן לו שכל גדול בעבודת הבורא. על ידי הרחמנות ממתיק הדין. כשאדם לומד עד שנתייגע, על ידי זה מעורר רחמים אצל אביו בקבר. על ידי הרחמנות התבטל ממך התאוות. התנשאות באה על ידי רחמנות. על ידי חנופה נעשית אשתו אלמנה ובניו יתומים ואין מרחם עליהם. אין העושר מתקיים מפני שאין מרחמים על הבריות. מי שהוא לב רך, הוא יכול להכניע את עצמו ביותר. כשתרצה שיתפלל עליך איזה צדיק, תלך לצדיק שהוא רחמן. מוטב לקרב את עצמו לצדיק שהוא רחמן. הצדיק יכול להתענג ואינו ירא מה יהיה צערה, כי תורתו מגנה עליו. כשאדם מקלל את חברו בשעת חרדה, מזיק לו הקללה מאוד. יש עדים שמצויים בבתים שהם מקלקלים משלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית, ועיקר הבית הוא האישה.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 מי שמחזיר את העם בתשובה, בזכותו אין פחד בעולם. צעקה ובכייה בלילה יותר נשמעת לרחם. ראייה אין העין יכול לראות אלא מה שנותנים לו רשות לראות, אפילו שיהיה דבר לפניו אינו יכול לראות, עד שנותנים לו רשות מן השמיים לראות. חסרון הלבנה ולקותה מזיק לחלושי הרעות. קידוש החודש מסוגל לרפות חלושי הרעות. תיקון חצות מסוגל לחלושי הרעות. על ידי שבועה בא כאב עיניים. הצבועים גורמים כאב עיניים להמון עם הטועים בם. כשאדם גדול מרגיש איזהו כאב בעיניו, ידע שבנו או תלמידו עשו איזה עבירה. מי שעוצם עיניו מרעות ברע, על ידי זה ניצול מביזיונות. כשאדם יוצא לשוק ומתיירא שלא יבוא לידי ערעור, על ידי הראייה שיראה נשים יפות. יומר הפסוק, אין אראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר אבקיון, ועל ידי זה ינצל מרעות. הסתכלות על אתרוג ורפואה לכאב עיניים. אזכי רעות יכולים לראות על החלפים של השוחטים את הכלי בית מקדש. זכי הרעות יכולים להכיר את האדם מי רבו שלימדו תורה, ודווקא כשמכירים את תואר פני הרב. כי על ידי ההלכות שלמד מרבו, נעשה פני התלמיד כתואר פני הרב. כי ההלכה היא חוכמתו המאיר תואר פניו, חוכמת אדם תאיר פניו, וכשקיבל ההלכה מקבל חלק מתואר פניו. ולפי ריבוי ההלכות כן מתרבה חלקי תואר פניו. כאב עיניים מזיק לעיתים. הגנבה מזיק לעיניים. השלמה מי שרוצה לדבק את עצמו באשר מטבח עד שילך במחשבתו, מהיכל אל היכל, ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות. חכמי הדור שיש ביניהם אהבה שרואים זה עם זה לפרקים, אזי יש כוח בידם לדון את כל העולם, ודיניהם דין, ואין מי שישנה ויבטל דינם, כי הקדוש ברוך הוא אב אה בדין שלהם. כשתסתכל בשמיים כשהם זכים ובהירים, תזכה לאמונת חכמים. מי שאין מאמין בדברי הצדיק, לסוף שאין נהנה מהדבר, אף על פי שהוא רואה. מי שזוכה להיות אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, אזי בכל מקום שהאיש הזה מסתכל, נעשה אותו האוויר, בחינת אוויר, עד ארץ ישראל. המסתכל בעקבה של אישה ובאשתו נידה, עוול לבנים שאינם מעוגנים. מי שאינו נזהר להסתכל בערוות אביו, לסוף שילכו בניו ערום ויחף. מי שאינו יכול לבכות, הסתכל על הרקיע, כי הוא גרם בכייה למים. מי שמושיע לעניים, יש בו כוח בהסתכלות על בעלי גאווה, להשפיל אותם. על ידי גאווה נסגר הלב ועיני האדם מלהביט בפלאות השם יתברך ליראה מלפניו. סגולה לגאווה שיסתכל על השמיים. אדם מצטער מדבר הנראה לעיניים, יותר מהצער שמצטער שמצ... מהידיעה. מה שראה עין יותר נקל להבין אותו הדבר. מי שיש לו כאב עיניים בידוע שדינין שורים עליו. מי שדינין שורים עליו, יסתכל בכל פעם על השמיים. מי שעוסק להמתיק דינים, עיניו אינם כאות. המסתכל בערווה, קשתו ננערת. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אישה שאינה יכולה להתעבר, תביט על הסכין של מילה אחר מילה. מי שמחמיר לאחרים ומקל לעצמו ואומר על מה שלא שמע ששמע, על ידי זה אינו זוכה לראות ביופי המלך. מי שמסתכל בפני שקרן בא לידי כעס. כשלא יהיה לך כעס, על ידי זה תוכל בהסתכלותך להכניע בעלי גאווה. הכעס מזיק לרעות. תועלת גדול לראות פה הרב בשעת הלימוד. הסתכלות בכל פעם על השמיים זהו מבטל שנאת האויבים. כאב עיניים סימן להיזק. כאב עיניים הוא סימן לעניות. תאוות ניאוף אינו נרחק מן האדם אלא על ידי הרחקת ראות העין והמחשבה. מי שאין מסתכל על נשים זוכה שזרעו יחברו פירושים על התורה. השמיים יש בהם שינוי מראות לפי מראות הסבים הנגדלים על ידיהם, והם מסוגלים להסתכל בהם. מי שיש לו עצבות, יסתכל על הצדיקים ויביא לו שמחה בליבו. קול ומראה וריח משיבים דעתו של אדם. הצירות מזיק לעיניים. תועלת גדול לראות פני גדולי הדור. לפעמים מראים לצדיק דבר שאינו. אין להסתכל בפני רבו בבית המרחץ וכדומה. לפעמים יש שני צדיקים שווים, לאחד מראים לו דברים עליונים ולאחד אין מראים לו, תדע שזה שאין מראים לו מפני שצריך להשתמש בזכותו להגן על אחרים. על ידי ראיית פני הצדיק נתחדד השכל. בשעה שמסתכל על הצדיק הסתכל בהמה כדי שלא יענשו אותו מן השמיים. אין אדם רשאי לקלל, אלא אם כן יכול לראות הדורות שיצאו ממנו. הראייה משקרת ביותר. כשרואה איזה ייסורין שבא על גוי, יערער בתשובה. רפואה חלק שני דע שיש לכל עשב ועשב כוח מיוחד לרפות איזור חולת מיוחדת, וכל זה אינו אלא למי שלא שמר אמונתו ובריתו ולא שמר את עצמו מלעבור על אל תהי בז לכל אדם. אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית, ומקיים אל תהי בז לכל אדם, אין רפואתו תולה בחלקי הסבים המיוחדים לחולעתו, אלא נתרפא בכל מאכל וכל משקה, בבחינת וברך את לחמך וכו', ואין צריך להמתין עד שיתרמו לו עשבים המיוחדים לרפואתו. על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכול לפקוד עקרות ולרפאות חולעת חזק. לצרעת מזיק דברים מלוכים, ורפואתו מים חיים, וסימן לדבר יגרע נטפי מים, היינו צרעת הבאה מהתגברות אדם על המים שבו יזוקו מטר לעדו, יזוקו לשון הזק, הסתכלות על אתרוג ורפואה לכאב עיניים. השלמה על ידי שקרים אין לו רפואה אפילו בהרבה רפואות לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח צער לאדם ומכה אותו, ואין מפיל אותו לחולשה. אין זה כי אם בשביל אמונה. כשיבוא משיח, אזי כל השרים של מעלה ושל מטה יכלו, אבל עכשיו, כשיש עלייה לאיזה שר, אז ישראל הם חולים. שולחנו של אדם מזכה לליטו שפלי כוח וגבורה בשעה שיצטריך ל. בנים הטובים הם רפואה גדולה לאבות. חמין ושמן מברין את הבלד. מי שנותן מעשר מנמעותיו, בניו ניצולים מהחולי הנקרא סמכה. קלקול הדלת או החלון, זה סימן לחונשת בנים. אישה שבניה מתים בחולי הנקרא סמכה, אינוס דושין, תרחץ אותם בשמן, והשמן הזה תדלוק אותו בטבילת מצווה. צריך לחזר אחר מועל צדיק וירא שמים, כי כשהמועל אינו טוב, יכול להיות שלא יהיה מוליד חס ושלום הנימול על ידו. גם על ידי שהמוהל אינו טוב, על ידי זה בא התינוק חס ושלום, לידי חולי נופל. המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. מי שהוא רגיל לבשר בשורות טובות, על ידי זה לא יכאבו לו רגליו. מי שיש בו גאווה, אין לו רפואה. על ידי גנבת דעת, בא חס ושלום חולי הריאה וכזה. הגנבה מזיק לה מי שיש לו כאב עיניים או כאב מאין, בידוע שדינים שורים עליו. מי שיש לו חולה או צער בביתו, ילך אצל החכם ויבקש עליו רחמים או שיברך אותו. על ידי כשרות עורף כנגד התשובה, מביא על עצמו שבר גדול באין מרפא. בזכות ביקור חולים, אין מת מתוך ייסורין. מי שעוסק להמתיק דינים, עיניו אינם כאות. על ידי ביקור חולים ניצול מיצר הרע. לרוב מידות הרעות טוב להקיז דם. לפעמים עולה במחשבתו של אדם וחושב באיזוהו חולעת, וזו סיבה מאת השם יתברך כדי שיזכור את עצמו לתקן המחשבה רעה שהחולעת באה על ידו. מי שבא לו ערעור זנות עם בת אל נכר, בידוע שיהיה לו איזוהו נפילה או חולעת יבוא על אשתו ובניו. על ידי ניוף נופל לתפיסה או לחולי כאב רגליים, גם תלמיד שלא יגיע להוראה ומורה נופל לזה. על ידי חנופה בא כאב לב. צריך אדם לשמור מלומר דברי תורה בעת ובמקום שאינם נשמעים, ואפילו בעת ובמקום שנשמעים צריך לשקול אותם כמה יאמר, שלא יהיה בבחינת כל רוחו יוציק סיל, כי על ידי זה מביא חולת שקוראין גיש בלי חצי. לפעמים נתחייב האדם איזו גלות ונתחלף לו על איזו חולת. מי שפוגע בכבוד של צדיקים, על ידי זה נופל לחולשה. על ידי ביקור חולים, הכל מתכבדים בו. כעס אחר אכילה מזיק מאוד. על ידי כעס בשרו נכחש. הכעס מזיק להרעות. מי שדובר רע על ישראל, לסוף שיחלה על פיו. מי שהוא נצחן, בא עליו חולאים לעין מרפא. שניים שמריבים והולכים לדון לפני השר של הקום, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מביא עליהם מכה שאין לה רפואה. מי שמבקר את החולה, הקדוש ברוך הוא אינו מוסר אותו ביד שונאיו. כשאדם מרגיש חיכוך בגופו, ידע שיש לו שונאים, ולפעמים שעל ידי מכות וחבורות שיעשה בגופו, על ידי זה ניצול מסונים כי זה נתחלף בזה. כשיש שובע בעולם אז החולשות נתמעטים. דאגה וטרדה אל מזונותיו מכחישים כוחו של אדם. החולעת של כחישת הבשר שקוראים דר, הבא אל אחד מבני הבית, הוא סימן לדלות. כאב עיניים הוא סימן לעניות. כאב עיניים סימן להיזק. שנה שהיא שנת משא ומתן, הוא סימן טוב לבריאות הגוף. מי שלהות אחר עבודת אדמה, בא לידי אחד משלושה, או לידי שפיחות, או לידי צרעת, או לידי שכרות. כסף חי מסוגל לגבורת אנשים. על ידי עצירות, בה צרעת. אישה שהיא מרובה בדמים, תרחוץ את עצמה במי מעיינות, גם אל תיאגע את עצמה הרבה, גם אל תכעס, גם תרחוץ את עצמה בדברים העולים מתוך המצודה מן הנהר, גם תשתה חלב עז. גם תרחוץ בנוצת עזים, גם תעשן את עצמה בלבונה. נוצה של עופות הבר הם סגולה לכל יריה ומסוגל לחזק את הרוח חיים. מי מסוגלים למי שאין לו גבורת אנשים. סגולה לכל יצה בר על חורבן בית המקדש. סגולה לחולה להסתכל על הציצית. סגולה לחולה נופל שיפזר צדקה. על ידי עצבות אדם נחלש. עצבות סימן לאיזה חולת שממשמש לבוא. בכייה הוא סימן טוב לחולה. על ידי יגון בא כאב לב. עצבות שבלב האדם, כשמרגיש ברעתו, כי הלב הוא המסבב לכל זה, כי הלב הוא הגורם לכל דבר, הן לטוב הן להפך. על ידי קלקול השמחה, בא חולאים חס ושלום. הצירות מזיק לעיניים. כאב הראש בא על זה שמעז פניו כנגד זרע דוד המלך. חולעת של רקיקת דם בא על ידי שמבטל עונה של טבילה. לשון חכמים מרפא, וכן תלמוד לדבר בלשונם. לפעמים צריך לבקש רחמים על החולה שימות. הדיבורים שדוברים על הצדיק, לסוף שדבריהם נהפך עליהם הם נופלים לפעמים הצהרת פורח לצדיק, כי מקרוב קרב איזה אדם בתשובה. מי שאומר על הצדיק שהוא רשע ועל הרשע שהוא צדיק, על ידי זה נופל לחולשה. התקשרות לצדיק היא רפואה גדולה. על ידי קנאה בת שישות כוח. מי שערב בעד רשע נופל לחולשה. כאב השיניים בא על ידי אכזריות על בעלי חיים. חסרון הלבנה ולקותה מזיק לחלושי הרעות. קידוש החודש מסוגל לרפאות חלושי הרעות. על ידי שבועה בא כאב עיניים. הצבועים גורמים כאב עיניים להמון עם הטועים בהם. כשאדם גדול מרגיש איזהו כאב בעיניו, ידע שבנו או תלמידו עשו איזה עבירה. כאב עיניים מזיק לעיתים. הגנבה מזיק לעיניים. העוון מכחיש כוחו של אדם. הפרנסה והחולת הם המונעים לאדם מהגיע אל השלמות והתכלית. תיקון הגוף קודם לתיקון הנפש. אלו אין רואין פני גיהנום וכולי חולי מעיים. התשובה מביאה רפואה לעולם. על ידי תשובה נתבטא לחמימות הגדולה. החולה שמתפלל על עצמו בדמעות בוודאי הקדוש ברוך הוא ירפא אותו ויקבל תפילתו.